الأنفال كنيمتلر سورة بسم الله الرحمن الرحيم مرحمة لي ورحمة الله عظيلا يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ سنən qənimətlər haqqında soruşurlar. Dəki qənimətlər Allaha və peyğəmbərə aiddir. Əleyhsə Allahdan qorxun və aranızdakı münasibətləri düzəldin. Əgər möminsinizsə, Allah'a və onun elçisinə itayət edin. İnnamə'l-möminun-nəldin izə dəkərəllahu <gülüyor> vəcəlat qulubuhum vəizə tiliyələyhim ayatuhu zədətəhum imanən vəalə rəbbihimə təvəkkəlun. Möminlər ancaq o kəslərdir ki,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 Yücədilunəkə fil haqqı bə'də mə təbəyyən, kəən nəmə yusakunə ilə l-məvti və hum yəndurun. Hak bəlli olduqdan sonra belə onun bağrəsində səninlə mübahisə edirdilər, sanki gözləri baxa baxa ölümə sürüşlənirdilər.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 lihıqqa lhaqq wa yubtil al-batil wa günahkarların xoşuna gəlməsə də haqqı gerçəkləşdirmək və batili puç etmək istəyirdi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 وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ bunu yalnız bir müjdə və onunla qəlbiniz rahatlıq tapsın deyə belə etdi. Qələbə yalnız Allahdandır. Haqiqatan Allah qudretlidir, müdrikdir. İd yughshikum un asa amalan وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجِزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامِ O zaman Allah öz tərəfindən bir təskinli olsun diye size güngül bir mürgü göndermiş, Göydən sizin üzerinize yağmur indirmişdi ki, Onunla sizi təmizləsin. Şeytanın vəsfəsəsini sizdən uzaq etsin. qəlbinizi möhkəmləndirsin və onunla qədəmlərinizi sabit etsin. İd'u hiyyu rabbuka ila al-malai'ikat anni ma'akum fa thabbitu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 şiddətli əzab verər. Zalikum faduquhu wamma lilkafirina adaban. Bax belə. İndi dadın onu. Kafirlər üçün Cəhənnəm odunun əzabı da hazırlanmışdır. Ya eyha-llazina amanu izalaqitumul ladina kafaru zahfan fala tawalluhum al-adba'u Ey iman gətirənlər Kafirlərlə döyüş meydanında qarşılaşsanız arxanızı onlara çevirməyin Və mən yüvəllihim yəvmə idin duburəhü illə mətəxərdifən liqitalin əv mətəxəyizən əv mətəxəyizən ilə fəyətin fəqadbəə biqadabin minəlləh və məqvəhü cəhənnəm və bixəl bir döyüş əməliyyatı keçirmək üçün bir tərəfe çəkilən Və ya başqa bir dəstəyə qoşulanlar istisna olmaqla, kim belə bir gündə onlara arxa çevirərsə, Allahın qəzəbinə düşar Onun sığınacağı yer cəhənnəmdir. O, necə də pis dönüş yeridir. Fələm təqtüluhum vələkinnə Allahə qatələhum. Və mə rameyte id rameyte və ləkinnə allâhə rəmə və liyubliyəl məmininə minhü beləən hasənə innə Onları siz öldürmediniz. Allah onları öldürdü. Düşmənlərin gözünə bir oğuş torpaq attığın zaman sen atmadın. Allah attı ki, möminləri öz tərəfindən yaxşı bir sınavdan keçirsin. Həqiqətən Allah eşidəndir, biləndir. Zalikum wa anna Allahamuhinu kaydil kafirin. Bax belə, həqiqətən də Allah kafirlərin hiləsini zəiflədər. In tastaftihu faqad ja'ankumul fath. وَاِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِن تَعُودُوا عُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُم فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَاِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اَغَرْ سِز كَافِرْلَر اَدَالَتْلِي HÖKÜM DİLİYİRSİNİZSƏ ARTIQ SİZƏ HÖKÜM GƏLMİŞDİR ƏGƏR KÜFRƏ SON QOYSANIZ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 Ya eyha'llazina amanu atiiu'llaha wa Ey iman gətirənlər Allaha və onun elçisinə itaat edin. Eşitdiyiniz halda ondan üz döndərməyin. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اشitmedikleri halda esitdik diyənlər kimi olmayin inna sharra dawabi adallahi as-summul bukmul lazina la yaqilun ki allah yanında canlıların ən pisidir Haqqı anlamayan karlar və lallardır. Vəlâu fihim khayran la asmahum vəlâu asmahum latawallaw wa Əgər Allah onlarda bir xeyr olduğunu bilsəydi, əlbəttə onlara eşitdirərdi. Əgər onlara eşitdirsəydi belə yenə də üst çevirərək Yəyyüha alləzīnə əmenu əstəciibu lilləhi və lirrasul ədə dəākum lima yuhyikum. Və əlləmu ənəlləhə yəhulü bəynəl mər'i və qalbihi ileyhi tuhşarun. Ey iman getirenlər! Peygamber sizi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 Elə bir bəladan qorxun ki, O sizlərdən təkcə zalim olanlara üz verməz, hamınızı bürüyər. Bilin ki, Allah şiddətli cəza verəndir. Və İzən qalilum mustad'afun fil ardi tahafun ay yatakhathafkumun nas faawaakum wa ayyadakum binasrihi wa razaqakum minat tayibati la'alakum tashkurun Yadınıza salın ki bir zaman siz az idiniz. Yer üzünde zəyif sayılırdınız.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 Ya eyha'llazina amanu la takhunu'llaha wa'r-rasula wa takhunu'amanatikum wa antum ta'lamun Ey iman gətirənlər Allah'a və onun elçisinə xəyanətçilik göstərməyin və bilə-bilə aranızdakı əmanətlərə də xəyanət etməyin وَعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ اِنْدَهُ أَجُرٌ عَظِيمٌ Bilin ki, var dövlətiniz də, övladlarınız da ancaq bir imtihandır. Böyük mükafat isə Allah yanındadır. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله iman getirenler eğer Allah'tan qorxsanız O, sizə haqlarına haqqı ayırt etmə bacarıqı verər. Günahlarınızdan keçər və sizi bağışlayar. Allah, böyük lütf sahibidir. وَاِذْ وَا يَمْكُرُ بِكَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَقْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُوا اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ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 وإذا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ آyalarımız onlara okunduğu zaman derler. Artıq eşittik, İstəsək biz də buna bənzərini deyə bilərik. Bu keçmişdəkilərin əfsanələrindən başqa bir şey deyildir. وَإِذْ قَالُوا لَلَّهُمَّ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ O zaman onlar Ey Allah Əgər bu, sənin tərəfindən gəlmiş bir haqdırsa, onda üstümüzə göydən daş yağdır və ya bizə ağrılı-acılı bir əzab göndər demişdilər. Əgər bu, sənin tərəfindən gəlmiş bir haqdırsa, onda üstümüzə göydən daş və ya bizə Sən onların arasında olduğun halda, Allah onlara əzab vermeyecek. Bağışlanmalarını dilädikləri zaman Allah onlara əzab verən deyildir. وَمَا لَهُم أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُمْ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ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 İnnellezine kethruyunfiqun amwaluhum liyassudu an sabilillah fseyunfiqunha hə thumma takunu alayhim hasratan thumma yughlabun wallazine keferu ila jahannam yuhsharun şüphesiz ki kafir olanlar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 Liyamizallahu alkhabitha min at-tayyib wayaj'al alkhabitha ba'dahu ala ba'din fayarkumahu jami'an fayaj'aluhu fi jahannam ulai kahumul khasirun Allah murdari pakdan ayırsın murdarları birbirinin üstüne koyup bir yere yıksın və onları cəhənnəmdə yerləşdirsin. Ziyana uğrayanlar da məhz onlardır. Qul lil-ladin <Sessizlik> kəfru in entə yuğfər lähum ma qəd sələf və in yaudū faqəd mədəsəl Kafir olanlara də ki Əgər küfrə son qoysalar, olub keçənlər onlara bağışlanar. Yox, əgər küfrə qayıtsalar, əvvəlkilərin başına gələn aqibəti gözləsinlər. Və qatiluhum həttə lə təkuna fitnətun və yəkuna addinu kulluhu lilləh. Fə inintəhəv, fə innallaha bimə yə'məlunə basir. Fitnə aradan qalxana qədər və din tamamilə yalnız Allaha həsr dək onlarla vuruşun. Əgər şirkə son qoysalar, bilsinlər ki, Allah onların etdiklərini görür. Və əgər dönsələr, bilərlər Əgər onlar üz döndərsələr bilin ki Allah sizin himayədarınızdır. O nə gözəl himayədar, nə gözəl yardımçıdır. və əlmū enməğlimtum min şeyin 124. وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل 125. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم, الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير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 Allah, her şeye qadirdir. İz əntum bil ʻudvəti addunyə, wa hum bil ʻudvəti alqusvə, wa rəqb əsfələ minkum, وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لَخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِعَادِ وَلَاكِنْ لِيَقْضِيَ اللّٰهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَهِ وَإِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ O zaman siz vaadinin yakın tarafında, onlar uzak tarafında,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 eşidəndir biləndir izurīkahumullāhu fī manāmika qalīlan walaw arākahum kathīran lafashiltum lafashiltum wa latanāza'tum fīl-amri walākinna Allāha sallam innahu 'alīmun o zaman Allah yuxumda sənə onları az gösterdi.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 O vaxt qarşı qarşıya gəldiyiniz zaman, Allah onları sizin gözünüze az göstərdi. Sizi də onların gözündə az attı ki, olacaq işi yerinə yetirsin. Bütün işlər Allah'a qayıdır. Ey iman getirenlər, kafir bir deste ilə üzüze gəldikdə mühkem durun ve Allahı çox yad edin ki, belkə nicat tapasın. Vaəiya Allaha və onun elçsinə itayət edin. Birbirinizlə mübahisə etməyin. Yoxsa ruhtan düşər və zəyifliərsiniz. edin. Çünki Allah səbir edənlərlədir. Və la təkunu kəllədin xərcəcū min diyārihim batran və ri'an nəs və ri'an bimə ya'malūna muhīt. Yurtlarından təkkəbbürlə özlərini cəmaata göstərmək üçün çıxan və insanları Allah yolundan saftıran kəslər kimi olmayın. Allah onların əməllərini hər tərəfdən ehtiva etmişdir. وَاِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَاِنِّي جَارٌ لَكُمْ Falamma tara anti al-fi'atani naksa ala aqibai wa qala inni ara ma inni akhaf Allah wallahu shadidul liqab O zaman şeytan onların əməllərini özlerine gözəl göstərib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 İz yəqulul münafiqunə və alləziyinə fii qlubihim məradun qarra həuləi dinuhum. Və mən yətəwekkəl ələllahi fə inna allaha əzizun xəkim. O zaman münafiqlər və qəlbində xəstəlik olanlar dedilər. Bunları öz dinləri aldatdı. Kim Allah'a təvəkkül etsə, bilsin ki Allah qüdrətlidir, müdrikdir. Ələ tərə izə təvəffa lədinə kəfrul məlailəke yədribun ucuham Mələşlər onların canını alarkən görə idi. Mələklər onların üzünə və yanlarına vura-vura deyirdilər: Dadın yandırıcı odun əzabını. Vəlikə bimə qaddəmat əydiikum və ənnallahu leysə bi-dallamil liləbīd. Bu öz əllərinizlə etdiyiniz əməllərə görədir yoxsa Allah kullarına zulm edən deyildir. bi Alifirauunə vallədin min qablihim kəfəru bi Bunların əməli Firavun nəslinin də onlardan əvvəllərinin əməlinə bənzəyir.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 Kədəbə alifir firavun və lədinə min qəblihim kəzəbə bi ayətirəbbihim fəəhləknəhum bi zunubihim vəəğraqnə alə firavun və kullun kənu zalimin Onların əməli Firon nəslinin və onlardan əvvəllərin əməlinə bənzəyir. Onlar Rəbbinin ayələrini yalan hesab etdilər. Biz də onları günahlarına görə məhb etdik. Firavun məslini dənizdə qərg etdik. Onların hamısı zalım idi. İnnə şərrəd dəvəb bi'ində Allahi alləziyinə kəfəru fəhum la yuminun. Şübhəsiz ki, Allah yanında canlıların ən pisi kafir olanlardır. Onlar iman gətirməzlər. Əl-ləzînə əhəd-tə minhüm, thumma yənqudun əhdəhum fī kulli <Sessizlik> mərra, thumma yənqudun əhdəhum fī kulli mərratin, və hüm la yəttəqun. Onlar əhd bağladığın kimsələrdir ki, sonra hər dəfə öz əhdlərini pozur və heç nədən çekinmirlər. Fa inma tasqafanhum fil hab fashaddid bihim man khalfahum laallahum yadhkaron. Əgər döyüşdə onları yaxalasan, onları cəzalandırmaqla arxalarında olan kimsələri də dağıt ki, bəlkə ibrət alsınlar. və inmə təxəfən min qəumin xiyyanə fən bid iləhim alə səwā. Əgər bir qəvmin əhdi pozacağı ilə xəyanət etməsindən qorxsan, sən də onlara onu pozduğunu bildir. Şübhəsiz ki, Allah xainləri sevmir. Və la hesabən-nəlləzīn kəfrū səbəqū innəhum la Qoy kəfirlər əzabdan qaşa biləcəklərini zənn etməsinlər. Çünki onlar ondan yaxa qurtara bilməzdər. Və əədduləhum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 Allah yolunda nə xərcləsəniz, əvəzi sizə tam ödənilər və sizə zülm edilməz. və in janahu lis-salmi tajnahuha və tawakkal ala llahi innahu huwas samiul Əgər onlar sülhə meylətsələr, sən də ona meyl et və Allah'a təvəkkül et. Haqiqatan o eşidəndir biləndir və iridun in hasbuka Allah huvallazi ayidak binusrihi wabil mu'minina onlar səni aldatmaq istəsələr bilki sənə Allah yeter O səni həm öz köməyi ilə həm də möminlərlə qüdvətlendirdi. Ləvən faqtumə fil-ardı cəmiən mə əlftə baina qulubihim və lakinəllahu əlfa baina Allah onların qəlblərini birləşdirdi. Əgər sən yeryüzündə olanların hamısını sərf etseydin belə, onların qəlblərini birləşdirə bilməzdi. Lakin Allah onları birləşdirdi. Həqiqətən, O qüdrətlidir, müdürikdir. Yə əyyühan nəbiyyü xəsbü və mən ittəbəəkə minəl müminin. Yə əyyühan 111. نبي حرّض المؤمنين على القتال 112. إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين 113. وإن يكن منكم مئة MİNƏL LƏZİYİNƏ KƏFƏRÜ BİĞƏNNƏHUM QAVMU LƏ Ey Peyğəmbər! Sənə və sənin ardınca gedən möminlərə Allah kifayət edər. Ey Peyğəmbər! Möminləri döyüşə ruhlandır. Əgər aranızda 20 səbirli kişi olsa, Kafirlərdən iki yüzünə qalib gələr. Əgər aranızda yüz səbirli kişi olsa, kafirlərdən mininə qalib gələr. Çünki onlar anlamayan adamlardır. Əl-ənə xaffəfə alləhu ənkum və əlimə ənə fikum dağfəm. Əyykum minkum 100 sabire yəğlibu 200 vəyykum minkum 1000 yəğlibu 2000 bi'iznillah vallahu ma'as sadirin Allah sizin yükünüzü yüngülləşdirdi çünki o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 Mə kənə li nəbiyyin ən yəkûnə ləhû əsrə həttə yüthxinə fil ərd, türidun əradad-dünyə vəlləhu yüridul əkhirətə vəlləhu əzizun həkîm. Peyğəmbərə yeryüzündə çoxlu kafir qırmayınca əsir götürmək yaraşmaz. Siz dünya mənfəətlərini istəyirsiniz. Allah isə axirəti qazanmağınızı istəyir. Allah qüdrətlidir, müdricdir. Ləula kitabun min Allahi sabəqə ləmasakum fima əxəzdtum Əgər Allah tərəfindən əzəldən yazılan bir hökm olmasaydı, aldığınız fidyə müqabilində sizə böyük bir əzab toxunardı. Vən qulū mimma ghanimtum halālan tayyiban Ələ keçirdiyiniz qənimətləri halal və təmiz olaraq yeyin və Allahdan qorxun. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir.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 Əlmizdə olan əsirlərə de. Əgər Allah qəlbinizdə xeyr olduğunu bilsə, sizdən alınan fidyədən daha xeyirlisini sizə verər və sizi bağışlayar. Allah bağışlayandır. Rəhimlidir. Və iridu khiyanatak faqad khana Allah min qabl fa amkana minhum wallahu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 والذين كثروا بعضهم اولياء بعض الا تفعلوهتكن فتنه في الارض وفساد كبير Şaflar da birbirine dostlar. Eğer siz birbirinize yardımcı olmasanız yer yüzünde fitne və böyük bir fəsad baş verir. Vallazina amanu ve haceru ve cahadu fi sabilillahi velazina İman gətirən hicrət edən